mm uh... Köszönöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Nakma a ülünk itt, aki a technikai pultnál kezeli a gépeket. Ma nagyon szép témánk lesz, ugyanis komoly ünnepnap van Indiában. Tegnap és tegnap előtt van a, volt a Diwali, amelyik Mondhatom, hogy az egyik legnagyobb és legmeghittebb ünnep. India szerte mindenütt ünneplik elsősorban az otthonokban, és valahol a mi karácsonyunknak és a szilveszternek egy sajátos keveréke, a megkétsége inkább a karácsonyra hasonlít, ezer felé égnek kis lámpások, gyertyák mindenfelé, és valami nagyon békés hangulat lepi meg az embereket, és ugyanakkor az indiaiakra jellemző módon képesek utána ünnepelni hatalmas petárda durogtatással és üdvörivalgással, ami inkább azért a mi szilveszterünkre hasonlít. A mai nap pedig a Góvardan ünnep, vagy Góvardon púdja, ez a Góvardan hegy, ez indi egyik legszentebb hegye, vrindábanban 5000 évvel ezelőtt, vagy még régebben Krisna emelte ezt, föl ezt a hegyet, a kis tartotta, így szólnak a történetek, és... Ez az ünnep szintén India szerte nagyon meghitt és fontos ünnep. Nem sokára mindig izgalommal várjuk. A Leveles Zoltán fog bejelentkezni Indiából, méghozzá Vrindábanból ennek a Góvarda hegynek a közeléből, és nagyon remélem, hogy egy kicsit el tudja mondani, hogy ott milyen a hangulat ilyenkor. Utána néhány részletet fogunk hallani. Egyiket Walter eilis aki a Divaliról írt, egy rendkívül jó osztrák író, aki a hindukultúra mély elkötelezetje volt. Majd a helyről három történet, illetve egy vers és két történet, amit Szilágyi Márta hozott nekünk. És végül a műsor második felében 10 óra 50 perccől Simonyi Gyulával fog beszélgetni. Váltunk témát. Méghozzá a téma egy keresztény misszió lesz Indiában, aminek a vezetője egy ottani indiai keresztény pap, és hát ilyen témát igazából még nem vettünk elő, általában kifejezetten a hindukultúrához kultúrához kapcsolódott, mostanában ezt a vallás közi, Kérdést fogjuk egy kicsit jobban ö, körüljárni. Nagyon remélem, hogy egy nagyon jó beszélgetést fogunk hallani. Simon Gyula, Gyula egyébként a Bocs alapítványnak a vezetője, és ö, nagyon régi ö, ökológiai harcos. Hát ezek a mai témáink itt az India Hangja Magazinban, a Civil Rádion, hallgassanak bennünket. És várjuk azt, hogy Indiát mikor tudjuk kapcsolni. Telefonnal Leveles Zoltán, Indiából. Halló, Zoltán! Leveles Zoltán a Telefonnál, üdvözlöm a civil rádió hallgatóit! <hció> és hallasz engem is? Mondjad <h AKA> akkor! Á, hát tanulok. Ugyanis hát azért is jöttem ide Indiába egyfelől, hogy tanuljak. És hát most például azt tanulgatom, á, amit már sok évet sok próbálok tanulni, hogy hogy az ember Indiában mindig számoljon a dolgokról egy órát legalább, mert valami biztos, hogy kezdve fog jönni, és aztán a végén lihegve fog odaérni a, a megbeszélt találkozóra, vagy esetleg a megbeszélt civil rádiós ö, beszélgetése. Hát most az van például, hogy Brindábanban vagyok, a Loi Bazárban, a Loi Bazárról azt kell tudni, hogy az Brindávannak a, a váci utcája és hát divali van egyébként, illetve azon kívül a divali az a fényünnepe majd egy picit később esetleg beszélgethetünk róla, hogy mi ez és Góvardan hegy ünnepe is van azaz Góvardan pudja, és egy picit be húzottak az emberek, ugye a boltok fele bezárt és hát amire nem számítottam, hogy a telefonos szolgáltatók vagyis hát ezek a telefonfülkés emberek is egyikük másikuk az, az ünnepelni fog és be fog zárni. de most ezért lihegtem itt körbe egy picit a környéket és végül is aztán csak találtam valamit ennél végül is csak egy bosszantó, bosszantó dolog van hogyha ha egy, egy órával előbb elindulsz és mégis odaérsz ahova, indu, ahova indultál és akkor aztán meg van egy óra hossz a szabad szabadidőt és akkor nem tudsz mit csinálni szóval ilyen dolgok vannak itt mostanában ami a a, a divalit e, illeti az a fényünneped. E, ilyenkor azt ünnepli egész India, amikor a rámaján történetében ráma végül is kiszabadítja hitvesét és legyőzi a, a zsarnok rávonát, és utána visszatér otthonába a Jógyába, és aztán itt úgy fogadták, hogy, hogy mécsesekkel kizálágították az egész települést, ami azt jelképezi, hogy a, a, a, amíg ráma, vagyis amíg Isten távol volt a jogyából, addig sötétség borította el az egész települést, aztán, hogy visszatért Isten, lőn világosság, és ezen a dívali ünnepen minden indiai ember a tekintet nélkül a vallására most már, de eredetileg persze ünnep, ki telerakosgatja mécsesekkel, gyertyákkal a, a házát, és hát ezt tettük mi is otthon a a kolostalunkban. Hát azt hiszem, hogy nem túlzok, ha azt mondom, hogy több ezer gyertyát e, raktunk széjjel a, a Vrindakuncsa-hassamban, és, és este sötétben az gyönyörű látvány volt. Nyilvisság egyébként otthon. <gül> azt hiszem, hogy te nem nagyon fogsz minket találni, hogy arra kérlek, hogy, hogy folytasd a elbeszélésedet az ottani dolgokról. Oh. <gül> <gül> Jó? Ja, éppen néztem egyébként a telefonomban, hogy otthon Budapesten most olyan 4-5 fok van, és egy picit esős az idő, nem tudom, hogy ez igaz? E, most éppen szép idő van, de 5 fok van. Aha, jó. <gül> Na, itt viszont 31 fok van, és oh. itt is nagyon szép idő van. A... Megyünk. És hát érdemes, emiatt is érdemes, de amiatt meg pláne érdemes, hogy hát Vrindában az olyan, mint egy, egy kincses láda. Hát az ember csak kapkodja a fejét jobbra-balra. Most ez a kincses láda azért olyan, olyan poros, hogy az idő során a por rátelepedett, hogy aztán azért egy picit porolgatni kell, tehát valóban is poros lindában is van rajta egyfajta olyan ö, ilyen durva fizikai védőanyag, amit az embernek el kell egy picit kotornia, hogy a dolgok mélyére láthasson. De aztán, hogyha az ember bele túl ebbe a kincses ládába, akkor valóban nagy kincsekre találhat, és csak, csak az ember néz, hogy minden történik, és hát tényleg, mintha az ember élete ötszörös sebességgel pörögne, hát most pozitív értelemben, mert azért ettől a pörgéstől mi nem vagyunk azért teljesen, ezért a nem vagyunk teljesen oda, ugye ettől próbálunk elmenekülni, de ez egyfajta lelki pozitív értelemben, mert pörgés, amikor, egyik esemény éri a másikat. Hát most például, hogy ez a divali ez, ez e, tulajdonképpen olyan nagy ünnep, mint, mint Európában vagy keresztény világban a karácsony. Átjönnek a szomszédok, csillogó szemekkel, szinte könyvbe lábad szemekkel, és akkor, és akkor boldog divalit kívánnak, átölelnek bennünket, és megcsodálják a sok mécsest, mi is át vagyunk hozzájuk, mi is megcsodáljuk az ő mécsesüket. Persze, mi is megvendégejük őket, finom édességgel ők is minket. És aztán a végén következik a nagy lakoma. Aztán reggel 5-kor az első közös lelki gyakorlat. Reggel 6-kor mostanában pedig a, a mesteremmel minden reggel el szoktunk menni sétálni. Egy órás nagyon gyors sétára. És hú, fantasztikus kell járunk. Például... A, amiről nem tudtam túlszidásznak képzeld el, hogy itt van a, a síremlék helye Vindávamban mégpedig a Vrinda kunstól nem túl messze e, Tulszidász pedig nem más, mint aki a Rámajánát e, megírta, hm. tehát eredetileg valamik írta természetesen mint tudjuk, de utána még túlszi is írta egyféle e, ráma életrajzot és e, hát ilyen dolgokat fedezünk fel, mint például a -nak a a sír És akkor aztán, ugye ez a reggeli séta után volt a reggeli tanítás, utána pedig most elkezdtük a góvaldan hegy ünneplését. Végül is nem mentünk el a góvaldan hegyhez. De ott most még reggel van, nagyon, ugye? Tehát még elmehetnétek. Szesek? Még ott nagyon reggel van, nem? Itt eh, ellenkezőleg mi előrébb vagyunk 400 oh, órával, uh -huh. képest, vagyis itt délután. Körülbelül három óra van, vagy valami ilyesmi. Most... Akkor nem mentetek el, rendben van? Ja, nem mentünk el Góvardban egyre, talán holnap megyünk. Azért nem mentünk el, mert egy egyrészt feszített volt a tempó, másfelől pedig jöttek a hírek, hogy most kivételesen sok az arándok érkezett Góvardanhoz, és hát, hogyha most felülnéd madárképből néznénk a, a, a Góvardan hegyet, akkor olyan volna, mintha az arándokok egy valóságos füzért alkotnának a hegy körül. Uh -huh. Tehát milliók zarándokolják most éppen körbe a, a góvardnál. És ezt a 24 km általában körbe is szokták járni, ugye? És is ezt tettük a múltkor, amikor a Radakund tónak a, az ünnepe volt. Ez, Hát, hogy az ember siet, akkor egy három és fél óra alatt megvan, de ahhoz, hát akkor az, az tényleg nagyon kemény tempó. Egyébként ilyen normál menetben, ami még mindig sietésnek számít, azért nyugati értelemben az egy 5 óra hosszás Körmenet. És hát ezt a Góvardan történetet ezerféleképpen, vagy millióféleképpen lefestették már az indiai művészetben, millióféleképpen előadták, különféle táncokban és színdarabban, elbeszélték sokféleképpen, és egy gyönyörű történet, aminek a lényege az, hogy az üzenete pontosabban az, hogy az ember ne Véletlősen váljék büszkévé, mint ahogyan azt a menyek királya indra tette. Mert a vége így is, hogy is az lesz, hogy az ember fejet hajt és alázatosan fog viszonyulni mindenkihez. Na most nagyon érdekes dolog jutott eszembe, hogy a, hát az esernyő az, az például használható, hogyha, tehát úgy értve, hogy hogyha a, az esernyőt, ha kinyitjuk, akkor, és fejünk fölé helyezzük, akkor az esőtől megvéd bennünket. Na most a kegy, vagyis a, a tudás, a világosság, az felülről érkezik, és hát a hamis büszkeségünk esernyőivel tulajdonképpen megakadályozzuk azt, hogy ez a kegy, vagy ez a világosság, ez a tudás, ami felülről alászál, ez megérintsen bennünket. Most ugyanakkor itt a a Góvárdán történetben pedig az esernyő szerepe megfordul, nagyon érdekes módon, ugyanis itt a, a felülről nem más érkezik, mint Indra a mennyek királyának a, a pusztító esője, vagyis a büszkeség esője érkezik felülről, és ahogyan a villámokkal együtt sújtja Grindával a lakóit a, ez, a, ez a pusztító eső, Krishna, aki itt élt a Brindában és környékén gyermekkorában történt mindez. Egyszerűen szerrel, felemelte a Góvadan hegynek egy nagy szikláját, ami alá, ez egy akkora szikla volt, hát misztikus képességei voltak, ha már egyszerű volt e, Isten, akkor tehát fe, képes volt felemelni egy akkora hatalmas darab hegyet, hogy, hogy alá tudtak bújni Brindában lakosai és így megmenekülhettek az esernyő alatt, az isteni uh, védő, alatt, uh, védő esernyő alatt, védő alatt megmenekülhettek a büszkeség esőjétől. Hát nagyjából ez a Góvaldan ünnepe, amikor is, uh, amit ma ünnepünk itt Rindávonban, és hát gondolom a magyar közösségek is ezt teszik. A templomban, az asramban uh szokott készülni egy ilyen sárból, egy ilyen góvardan forma. Most is készült ilyen? El tudnád ezt mondani, hogy ez hogyan? A sarat illetően. Ez egész konkrétan tehén prágyából készül. Ez a, ez a kis góvardan hegyet fölemelő, krisnát ábrázoló figura. A nagyon szép mozdulatában ábrázolják, az az, Hogyha a, a, hogy a hallgatóknak mondom, hogy ez a földön terül el, tehát ez, ez nem olyan szobor, hanem olyan, mint egy, mint egy dombor, mi, ami, ami lent van a földön. Igen, ez így, így igaz. És most is elkészült, körülbelül egy méter hosszú, és valóban a hátán fekszik a földön, és uh, lehet látni, hogyan tartja a góvardanegyet, És ez a Góvardan ünnepség egyébként uh, egybelsik a a tehén ünnepel, és egybelsik a a, a, a, ugye a Góvadan ünnepkor egy nagy ételfelajánlást csináltak annak idején Krisna és szülei a Góvadan hegynek és ezt az ételfelajánlást itt is megszokták a hinduk ünnepelni és ezen éppen most vagyunk túl Na most ezt a gyönyörű a, Krisnát ábrázoló fekvő szobrot feldíszítettük virágokkal és hát nagyon-nagyon sok a, finomságot helyeztünk el körülötte, gyümölcsöktől kezdve, édeségeken keresztül mindenféle izgalmas dolgokat. Aztán jött a természetesen az éneklés, és hát az éneklés az pedig egy hatalmas lakmározásba és nevetgélésbe csapott át, ugyanis hát úgy lassan-lassan, úgy hogy lassan, mindenki közelebb merészkedett a Góvaldanhegyhez, és elelemelt valami finomságot, aztán az egyik barátommal összekacsintottunk, és volt egy nagy ananász, azt nagyon ügyesen leemelte, és nekem ajándékozta. És hát a kacsintás persze azt jelenti, hogy betettük a sacsomba, és akkor utána ezt ketten el fogjuk fogyasztani, majd titokban. Erről alig tud most valaki. Hogy? Mondom, alig hallott ezt most valaki. Ja. Hát, öm... De sajnos itt Tampka. és nem tudjuk elárulni, hogy Köszönöm. hol keressék azt az ananást. Hát. Öm... Egyébként most itt a, a, a Kartik hónap, ugye ez a bizonyos zarándok hónapnak a kellős közepén tartunk még mindig. Körülbelül két hét múlva lesz vége. Történt egy nagyon szomorú esemény is, ami egyben, amellett egy szomorú esemény, ugyanis egy halálesetről van szó, nagyon, hogy mondjam, azért nem mondhatom, hogy felemelő, de mégis egy megnyugtató esemény, hiszen egy, egy szent helyen és Istennel kapcsolatos környezetben és Isten tudatban távozott önünk az illető. akiről szó van, a, aki 2000 után járt van a, a Mikolostorunkban, Rindakuncsban, mi találkozhatott vele, a, a kapusról van szó, aki a, a, a recepcionál fogadta a vendégeket, úgy hitták, hogy Dadu, egy idősebb indiai úr, aki rendkívül csendes volt, alig lehetett hallani hangját, és betegeskedett egy pár napig, és aztán egyszer csak sajnos a egyik délután eltávozott, és aztán jöttek a rokonok, és másnap reggel az egész közösség, tehát kb. körülbelül en akik itt voltunk, elkísértük végső útjára, a Jamona folyó partjára, és megfüröztöttük, hogy utoljára még a jamunában Közben már elkezdtük ragni a, rakni a mágiát is, és ö, hát nagyon kemény lecke egyébként ö, mindig, amikor a, a halál egész közelről mutatkozik a, az ember előtt. És ö, hát a, a szemünk előtt ö, lett porrá a teste, ami még egy nappal ezelőtt ö, gyalogolt, és ö, ránk nézett, és beszélgettünk. Úgyhogy ö, ez is hozzátartozik az élethez, és... Ezt itt Indiában megint csak sokkal naturalisztikussabban tapasztalhatja meg az ember, mint Európában, ahol ha valaki megbetegszik, akkor azonnal a kórházba dugják, és végül, végül az embert nem hagyják nyugodtan, még meghalni se. Kedves Zoltán, köszönjük szépen! Két hét múlva ismét Vrindávamból leszel? Két hét múlva még Vrindávamba leszek. Azt hiszem, hogy éppen akkor lesz a Kartik hónap utolsó napja, amikor legközelebb fogjuk hallani egymást, és utána rá pár napra pedig el fogok utazni, majd akkor elmondom, hogy hova. Egy olyan három hetes utazás előtt fogok majd itt akkor állni. Köszönjük szépen. Leveles Zoltánt hallották Indiából, Brindában volt. könyvnek a részletét tartom magam előtt. Walter Eilich írta, egy osztrák író, az 50-es években volt népszerű, és a különlegessége, hogy ő a hindu Vaisnava életmódnak követője volt, egy német származású szanyászinak volt a tanítványa, és az pedig Baktis Zizanta a nagy indiai gurunak. És Eilic könyve az ismeretlen India, egy részletét szeretném megosztani önökkel. Hogyan látja a Európából oda került ember ezt az ünnepet, és ez bizony ötven évvel ezelőtt volt, ami bizony olyan, olyan, mint talán ma is. Halljuk tehát a Eilicet. Az októberi új holt hozza a legnagyobb szerencsét az évben. Ezen alapon győztele ráma, rávan a tízfejű démont. Indiában valamennyi iskolában ezen az ünnepnapon kezdődik a tanítás, és hajdan az indiai sereg is e szerencsés napon indult hadba. A divali részben aratási háladó ünnep, részben a tél beköszöntének, és egy új év kezdetének is az ünnepe. Pirkadatkor tűzi játék köszönti a boldog izgalomban égő várost. Alul és felül, valamennyi zúkban, durogás, csattogás, merül már a négy-öt éves fiú gondoskodnak nagy lelkesedésről. Duranás a talpad alatt, szikrák úrának jobbra és balra, hazutcára lépsz. Négy napon áttart szakadatlanul a lakomázás az egész országban. Nap előtt, hajnali ötkor fürdés, és kezdődik az evés már is. A főétkezések között sütemény, mogyoró kókuszos lepény, délben sáfránsárga édekrés, édesizs és sok más számomra ismeretlen étel. Vendéglátom, Sri és egész családja, fiai, lányai, menyei, vejei, valamint a többi vendég és szolgák alacsony zsámolyokon ültünk törökülésben szigorú rangsorban. A házigazda zsámoja támlás volt, és előtte állt egy alacsony asztalka is. Az én is támlás, ám az asztalom olyan volt, mint a többieké, ahinek támla támlanélküli zsámaj előtt a kőpadlóra terítve zöld pálmalevél szolgált asztalként. Az ilyen asztalok köré a padlóra bíbor színű krétával vidámjelet festettek, amely lótuszra emlékeztetett. Asztalkáinkon a kis csészéket és ezüstálakat azonnal megrakták újabb és újabb főzelékekkel, zöldségekkel, amint fogyni látszottak, vagy közvetlenül a banánlevére helyezték az ételt kis elkülönített halmakban. Az étkezés rizssel, dállal és a legkülönfélébb főzelék és salátafélékkel, különlegességekkel kezdődött. Ezután következtek az édességek, végül rizszel, zöldséggel és joghurttal zárult a lakuma. A mi kis banán asztalkánk, banánlevél asztalkánk alacsonyabb volt, mint az ülőhelyünk, a görnyödés választó volt. A hosszas töröküléstől a lába elzsibbadt és jéghidegé vált. A lakoma végén a részvelők nagy gyönyörűségére, barátságos kuncogástól kísérve, erőlködve botorkáltam kifelé. Annyira magával ragadott a többiek ünnepi öröme, hogy teljes szívem, velük nevettem én is, még így is, hogy én voltam a mulatságuk tárgya. És hogy még mindig nem tudok egészen indiai módra viselkedni az étkezésnél. Ez szerencsehozó nap estén elindultunk, hogy meglátogassuk ismerőseinket a város különböző boltjaiban. Az üzletek ünnepi fényben tündököltek, snyűzsgött bennünk a vidám sokasság. Ez egyszer nem volt üzletkötés, az emberek azért jöttek, hogy szerencsét, boldogságot kívánjanak egymásnak. Mindenütt örömmel fogadtak bennünket, és valamennyi vendéget, Illatos alajokkal hintették meg a hajukat, vagy megsimogatták a jobb készfejüket. Jó volt az aratás, mondta egy üzlet tulajdonos elégedetten. Mindenjunknak illatos fűszerekkel teli tálat nyújtottak át, bétel levelet, virágkuszurókat kaptunk, virágfűzérek kerültek a nyakunkba. Sütemények és virágok illatos terhével tértünk haza, valamennyi zsebünk megtömve édességgel. Sehol nem volt sor, sehol nem volt bor, vagy egyéb bódítószer. Akkoriban nem láttam egyetlen részeget sem. Boldogan vettem észre, hogy nem csak a hinduk, hanem néhány indéi mohamedán is örömmel megültte a lámpás ünnepet. Ezen az estén még a legszegényebb kunyók előtt is lámpások égtek, ott is, ahol a nagy és keserves volt a nyomor, hogy csupán egy évben egyszer dívali ünnepén tudtak gyújtani. Ez volt tehát Walter Eillicnek a ismeretlen india könyvéből, ami magyarul már megvan, de még nincs kiadva egy részlet a dívaliról. zene. rámacsandrát dicsőítette, akinek emlékére hűlik ezt a dívali ünnepet, hiszen legyőzte a gonosz Rávanát Lanka urát sok-sok tízezer vagy talán százzer évvel ezelőtt. Most pedig a Góvardon hegyről hallgassunk. Egy keveset, Szilágyi Márta állított össze egy izgalmas anyagot. India legszentebb hegye a Góvardon a mandalában, Rindábanban, vagyis 150 km délről délre delhitől de található. Mai formájában a góvardon egyáltalán nem látványos, inkább egy halom, mint hegy, de valamikor, két millió évvel ezelőtt az aranykorszakban 8 mérföld hosszú és rendkívül magas hegység volt. A történet szerint Pulasztya Muni elhatározta, hogy elviszi remettet anyája közelébe, hogy a lejtőn gyakorolhassa a jogát. Góvardan azt mondta, rendben van, de csak addig vihetsz, amíg le nem teszel a földre. Ott maradok, ahová először leteszel. Pulasztya beleegyezett, de amikor rajjába érkezett, sürgősen meg kellett állni egy pillanatra. Góvardant letette a földre, és a hegy attól fogva nem mozdult arról a helyről. A bölcs megátkozta. Azt mondta neki, ezentúl minden nap egy mustármagnyival kisebb leszel. Góvardant azonban ez nem zavarta, mert tudta, hogy itt fog megjelenni krishna. És neki fontosabb volt, hogy vele találkozzon, mint hogy pusztját segítse az két gyakorlataiban. Amikor Krishna körülbelül 5200 évvel ezelőtt megjelent ebben a világban, ott élt Góvardan közelében. A Góvardan már akkor sem volt nagyon magas, viszont olyan volt az alakja, mint egy pávái. A szemek két tó, a Rádakunda és a siámakunda, szája a mukharavinda, a poncsári pedig a páva szétterjesztett fark Egy helyen elkeskenyedett ez a páva nyaka, vagy dangati, hol Krisna és barátai játékosan megtámadták a piacra tartó pásztorlányokat, és addig nem engedték őket tovább, amíg adót nem fizettek, egy kevés joghurtot és tejet. A Góvarda néha Krisna örök szolgájának a szintjén áll, néha legkedvesebb barátja és társa. Füvén legeltették a telneket, barlangjaiban bújócskáztak, Tamál és Kadamba fáj között táncoltak. Krisna mindig nagyon bizalmas kapcsolatban volt a Góvandannal. Így aztán, amikor megtudta, hogy a Raja lakói nagy áldozatot akarnak bemutatni Indrának, megkérte őket, hogy inkább a Góvardan tiszteljék meg a felajánlásaikkal. Elmondta, milyen ételeket kell készíteni, mit kell adományozni a promanáknak, hogyan kell megetetni és feldíszíteni a teheneket. A Góvardan hegy vinda nevű helyén, a hegy szájában végezték el a felajánlást. Majd körüljárták a hegyet, azóta is fennmaradt ez a szokás. Rindávamban vannak, akik hegyet naponta körüljárják, pedig az jó 25 km. Indra azonban megharagudott, és megparancsolta a szamvartak a felhőnek, hogy árassza el Vrgyát. Indra azt hitte, meg tudja büntetni Krisnát és a lakóit, amiért elhanyagolták a félistenek imádatát. Szünet nélkül villámlott, mendörgött, szél fújt, esőmlött. A víz már nem csak a völgyeket borította, hanem a dombokat is. Ember állat reszketett a hidegtől. Krisna megértette, hogy Indra megharagudott és elhatározta, Misztikus erejével menti meg a baktájt híveit. Egyik kezével magasba merte a góvardan és mindenkit oda hívott, hogy álljanak a hegy alá. Egy hétig tartott az ítéletidő, de Vindában népét sem a szomjúság, sem az éjség nem kínoszta. Ámulattal nézték, hogyan tartja Krisna a hegyet a bal kezeki súlyán. Lassan Indre is belátta. Helyettől cselekedett, és megparancsolta a felhőknek, hogy vonuljanak el Raja egéről. Krishna megbocsátott Indrának. És most egy ének következik a hegyhez, ami nem indiai, hanem magyar zene az itteni Vajsnok közösség Góvardan ünnepén volt rögzítve. Nem csak úgy imádják az emberek, hogy oda mennek, és körüljárják, esetleg felajánlásokat tesznek a lábánál, hanem külön az ember mestere kiválasztotta, kis köveket hazavihetnek, és ezeket, mint imádható isteni múrtit ö, Imádják, tudni kell, hogy az indiaiak Isten imádatában, a murtinak, az Isten hiteles ábrázolásának fontos szerepe van. Senki sem gondolja azt, hogy az a kép az, amit, vagy a szobor az, amit imád, hanem olyasféle dolog talán, mint amikor az ember a szeretteinek a képét kirakja az asztalra, és rájuk gondol, a kapcsolat nyilvánvalóan nem a képpel vagy a festménnyel történik meg, hanem a szeretet személlyel. Így módon a múrti is ezt az, az isteni, misztikus kapcsolatot erősíti. Szilágyi Rohini egy szép verset írt Girirácshoz, hisz ezt az imádott formáját govardannak Girirácsnak nevezik. Minden dicsőséget girirázsnak. Szép lankáin, sok-sok tehén legelget, zsengefővével jól lakik mind, és holdnál fehérebb borjakat nevelget. Minden dicsőséget girirázsnak. Hűvös barlangokat nyit játszó helynek. Krisna pásztorfiúkkal vígan bújócskázik, s mind hangosan énekelnek. Minden dicsőséget a sértet, sértett, keltett, nagy ziva tartott, ám a hegy, mint egy hatalmas gomba rajza fölé egy óvó ernyőt tartott. Minden dicsőséget girirázsnak, épp olyan, mint egy ékes királyi páva, elfogad minden áldozatot, Hoz még, hoz még, folyton ezt kiabálja. Minden dicsőséget girirázsnak, szentebb, mint az örök, hó és jég hazája, ő maga Krisna, az összes hegy királya, Jaj Girigóvardan Ki jaja. कीरपा कृष्णा की किरपा जिस पे हो जाए भक्ति को पाए मो जुड़ आए कृष्णा की किरपा कृष्णा की किरपा जितने हो जाए भक्ति को Most egy olyan rövid történet következik, ami a középkorba visz bennünket vissza 800 évvel ezelőtti időben. Csétanya ma életre életrajzzal, a Csétanya csarítan itt a számoldáról. Hogyan állította be Máda a Gopála isten isteni templom, az isten egy szobrát a hegyem. A Murtik általában csodálatos módon jelennek meg, de Gopála Dári maga kérte meg Máda hogy emelje ki a bokorból, ahol a Mohamedán támadás idején elrejtették. A falubaléek a szertartásra minden tejet, joghurtot és tisztított vajat elhoztak a faluból, Tengeri tulaszi levelet és virágot hoztak, az ételek között volt joghurt, teljes, annyi édesség, amennyit csak kaptak. Ami rizsük, dáluk és búzalisztük volt, azt is mind oda vitték. Tíz brámana a gabonafélékből készített ételt, öt brámana pedig száraz zöldségételeket és zöldségleveseket főzött. A zöldség ételeket különféle spenótokból, gyökerekből és gyümölcsökből készítették, egy valaki pedig dált megőrölve, banát és barit főzött. Öten vagy heten tengernyi csapátit sütöttek, és a zöldségek a rizs és a dál mellett ezeket is bőségesen meglocsolták ível, vagyis tisztított vajjal. A halomnyi főt rizs körül csapátik tornyosultak. A zöldségeket és zöldségleveseket edényekbe szették és köréjük rakták. A joghurtal, tejjel, íróval, sikandival, jogurba készült édességgel, tejberizszel, tejszínnel és kemény tejszínnel teli köcsőket az zöldségek mellé tették. Ez a felajánlás éppen olyan csodálatos volt, mint az első góvardanapudja, amikor maga Krisna sorolta fel, milyen ételeket kell készíteni. Főtris, halavát, halabát, pakorát, purit, édesist, rabit, szandest, rasszagulát, ladut és édes golyókat. Giri Góvardan alakja olyan, mint a páváé. a rádakunda és a sjámakunda a két szeme, a szája a mukaravinda, hátsó része pedig a poncsári, mely olyan, mint a páva, szétterjesztett farka. Giri Góvardanak mindenütt van arca, szeme, szája és keze. Ezernyi keze van, melyekkel a felajánlást elfogadja, mégis az ételeket hagyományosan a Mukoravindához viszik, s nagyon kegyesen elfogad minden tiszta ételt. Ez tehát hát a cstene csalí tamitt a beszámolója A canlan ünnepről de buca Kanakavada San kirdenikapital Kamalaya Yuba-dharm-a-pah-lo Kalavaranu kaya che, sheetha pisi che. shonar shonar Jaya Jaya Priya A stúdióban itt ül már Simonyi Gyula velem szemben. Mint említettem, egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami nagyon is ide tartozik az India hangja magazinba, és kapcsolódik is a hindu kultúrához, de mi, hogy ez a hindukultúra kultúra alapvetően, de ezt most tekintsük egy ilyen valásközi beszélgetésnek, hisz amit ő hozott nekünk a témát, az kifejezettem a keresztény megjelenés Indiában, méghozzá azt, hogy a Bocs Alapítványnak az elnöke, és támogatnak Indiában iskolákat, és szedik Prakás atyával, aki egy indiai származású pap. Működnek hosszú évek óta együtt. Erről a munkáról szeretnék egy kicsit veled beszélni, erről többet hallani, és egy kicsit indiát olyan szemből bemutatni, ami úgy gondolom, hogy a, a keresztény időtesső emberek számára mondjuk különösen érdekes is lehet. Ezek az iskolák 1974-ben indultak, és ma már közel másfél száz van belőlük, Gujaratban vannak, és falvakban. És a Noha Cedric Prakasú egy jezsuita, és az iskolákban is apácák és szerzetesek dolgoznak, de nem térítik a gyerekeket keresztény hitre. Uh -huh. Ezek főleg adivászik, és tehát a maguk törzsi kultúráját segítik nekik megőrizni. Uh -huh. Azt olvastam, hogy körülbelül 200 törzs él Indiában, összesen kb. 70 millió taggal, és ők tehát erre nagy hangsúlyt tesznek, hogy a, a gyerekek és a családok megőrizzék a, a törzsi kultúrájukat, és ne olvadjanak bele a kasztrendszernek az aljába. Uh -huh. Tehát ott például mesélték, hogy, hogy vannak ilyen rossz törekvések néha, hogy elhitessék velük, hogy az ő istenük a majomisten, és ezért ők a kaszton kívüliekhez tartoznak. Uh -huh. A kereszténység egyébként nagyon kicsi, egy százalék körül van. De elég rég voltam. Igen, ugye több vonulata is van. Uh -huh. A ugye a Tamás apostol munkája kapcsán jöttek. Főleg Dél-Indiában vannak legtöbben úgy gondolom keresztények. Igen, lehet, hogy ezt te jobban tudod uh -huh. ezeket a részeket. Vagy a, leg, a legrégebbi kolóniák ott, ott voltak. Pont uh -huh. Tamásnak a működése miatt. Igen. Az a dolog úgy kezdődött, hogy 74 ben akkoriban ugye három évente egyszer lehetett nyugatra menni, és akkor én kiváltottam a kék útlevelet, és egy hónapot stoppoltam nyugat-európában. Én akkor lettem nagykorú, és eltöltöttem egy hetet Tezében, ami a Franciaországban egy pici falu, ahol óriási, vallási, ifjúsági mozgás van. És a Szedék Prakas, aki akkor ebben egy induló kispap volt, szintén ott töltött ő egy egész, több mint egy évet. De ő indiai egyébként. Ő indiai. Tehát született indiai. Igen, ilyen kis uh -huh. alacsony, vékony, mosolygos fickó. Mi ott nem találkoztunk, de mind a ketten összeberátkoztunk az Anna Majával, aki egy finn költőnő, aki remekül beszél magyarul és sok ferset magyarul. És fordított. miért van ilyen indiai esnál? Ö, Anna Maja Rajtila, hogy ez Indiai lehet. <gül> az Anna <Maya> az, igen. <gül> igen. Na minden esetre ő, neki nagyon tetszett, hogy a, a prakassék éppen indítanak ilyen iskolákat, törzsi szegényeknek és főleg a lányoknak, ez, ez egy nagyon fontos ezekben az iskolákban, hogy a lányokat is iskoláztassák, <gül> tehát a családokat próbálják meggyőzni, mert egyébként megszólják őket a szomszédok, hogy miért adják a lányt is iskolába. Az Anna a finn protestáns közösségekben megszervezte ennek a támogatását mm -hmm. és nekünk is segítette, egész busznyi finn turistákat küldött nekünk és itt mi minden költségüket kifizettünk, kifizettük és ők meg visszafizették finn koronában az annamajának és így került a pénzünk Indiába akkoriban ezt a büntető törvénykönyv forint kiajánlásnak becészte. Mm -hmm. Milyen jó már ezt elmondhatod. De hát igen, szó minden visznek áll. Elég sok illegális dolgot csináltunk akkoriban, tehát három példánynál többet sokszorosítani valamiből, ez is mm -hmm. tilos volt, meg stb. No, úgyhogy így kezdődött ez a dolog, és 87-ben Európában jött a prakas valami meghívásai voltak, és akkor letette a Bécsi rendházban a holmiát, mindent, és aztán átmerészkedett ide. És egy késő este érkezett hozzánk. Az első kérdése az volt, hogy most rátokhoztam egy a titkos rendőrséget, mert nem találtam meg a címet, meg kellett mutatnom egy A Körülbelül 87-ben neki még ilyen elképzelései mm. voltak, hogy a, mi lehet ez a nagy csoda, hogy a vasfal mögül, vasüggöny mögül jön a támogatás neki. Uh -huh. Azóta az idén már hetedszer volt itt. Mindig, hát mi ugye nem fizetünk neki ilyesmiért, meg mi magunk sem megyünk Indiába adományokból. Uh -huh. Magyarul mindenki a saját költségét fedezni. Igen, vagy pedig külön pályázatokat uh -huh. tudunk uh -huh. erre nyerni. Tehát most például őt meghívattuk egy nagy összeurópai európai konferenciára, előadónak. Ennek kapcsán jönni Magyarország. Igen, ez itt uh -huh. volt uh, Pozsonyban, és akkor áthoztuk egy pár napra itt uh -huh. Magyarországra. De korábban meg, hát mindig vannak meghívásai, ő egy elég híres emberre azóta. tavaly megkapta a francia becsületrendet, uh -huh. és uh, egyébként uh, 95-ben uh, India elnökétől a Kabir purashkar ami állítólag ott valami legmagasabb civil kütüntetés, amit a vallások közti békéért végzett munkájáért kapta. Volt valami nagy lázongás, és akkor neki sikerült valahogy megbékíteni egy 8000 fős tömeget, amelyik éppen zúdult egy másik vallási negyed felé, hogy ott mindent összetörjön és legyilkoljon. Valami ilyesmi volt az a pont, amire azt mondták, hogy akkor most az eddigi munkájával együtt erre megkapja ezt a díjat. De kapott ő például az usa élő muzulmán indiaiak nemzeti konferenciájától is valami nagy díjat. Most nem tudnám a nevét idézni, az egy nagy muzulmán bölcsnek a neve. És ezt is azért kapta, mert hogy a a muzulmán hindu megbékélésért mm -hmm. nagyon sokat dolgozik. A Guzsaládban körülbelül 15% a muzulmán, és tehát a Pakisztán közelléte Igen. is, meg ott politikailag egy nagyon erős hindu vezetés van. Tehát elég erősek a villongások. Vagy például Angliában is kapott egy díjat, ha jól emlékszem Liverpoolban, ahol nagyon sok indiai bevándorló van, és ott is hasonló villongások vannak köztük, mint Indiában, és akkor meghívták a Ptakast, hogy jöjjön aztán békítse őket. Az egyébként, mondjuk ők közismertem olyan értelemben toleránsak a vallásokkal, hogy azért, mert valaki más vallásra önmagában nem szoktak őseurani de a az azért nagyon könnyű összeguratni ott is, tehát a politikusoknak erre megvannak a maguk Hogy említetted azt, hogy az iskolákban is, meg gondolom, akkor az életben is úgy éli a vallását, és gyakorolja, ugye erősen kisebbségben Indiában ezek szerint, hogy, hogy ez a fajta missziós, térítő, hogy mondjam, vádőt, akkor ezek szerint nem érintheti, és a, uh -huh. a Nagyon hosszú ideje, főleg az angol gyarmatsocsistásnak a következményeként a, a, az egy politikai cél volt a, a, a térítés, és rendkívül durva formát töltött e, Indiában is, Kínában is, Japánban is, különbözéken, tehát nagyon negatív kép alakult ki a helyiekről ezért a kereszténységről. Igen. Eredetileg ezt spanyol jezsuiták kezdték, 74-ben, de azok már mind meghaltak, mm. tehát valójában ott egy szem fehér ember nincs mm. az egész társaságban, teljesen indiaiak viszik tovább, és valószínűleg ezért alakult ki ez a teljesen más indiai keresztény hozzáállás. Egyébként a szertartásaikban is, hogy mondjam, fölvett helyi elemeket? Például az egyik iskolájuknak a templomában, maga a torony, egy olyan érdekes kúp alakú, tehát inkább indiai stílusú, és a Szent Óm jel van rá festve. Mm. És ők ezt arra szánták, hogy, hogy a vallások közti közeledést, megértést békét kifejezze, és aztán a némely hindusz ezt nagyon nem szeretik, hogy hogy jönnek ők ahhoz, hogy ezt fessék a templomuk tornyának a falára. Tehát, de ők, ők ezt mindig hangsúlyozik, hogy ez egy nagyon kicsi, vékony réteg a hindú szélsőségesek. Mm. És persze tudják, hogy ahol meg nem a muzulmánok vannak kisebbségben, ott meg a muzulmán szélsőségesek mm. tudnak durva dolgokat csinálni. Mondjuk de sajnos a világban ezeknek a híre megy el inkább, és nekünk nagyon sokszor az előítéletek ebből fakadnak, hogy... hogy, hogy... Ugye a főcímekre eszkerült ki, vagy nem tudom, én, valakit fölrobbantottak, de hát ez mondjuk tízezer ember közül kettő foglalkozik ilyesmivel. És hát ugyanígy, ahol a kereszténység van hatalmon, államegyházi pozícióban, a keresztények csinálnak igen durva dolgokat. Igen. Tehát ha csak mondjuk hogy itt a szomszédra gondolunk, ahol az uh -huh. ortodox egyház uh -huh. és a keresztényeken belül, tehát ahogy a görög katolikusokat, igen igyekeztek kinyúvasztani, és máig se adják vissza a templomaikat. Tehát látszik, hogy egyszerűen a hatalmi pozíció az minden vallásból egy nagyon szélsőséges, rossz réteget is kitermel. Egyébként ha egy kicsit ilyen teológiai, vagy filozófiai sikra lehet terelni a témát, nem tudom mennyire mélyültél el benne. A, az ottani hogy mondjam, a tanítása, hogy ez, ez Indiában elhangzik. Mennyire, mennyire használja, ha azt a ómot is használják, vagy ha mennyire használják azokat a filozófiai elemeket vagy megértéseket, ami a, az ottani vallásos művészetnek az alapját jelenti. Tehát, mit tudom, én, karma, meg hasonló ö, uh -huh. kérdések. A félő, nem, nem nagyon. nagyon tudnék tudsz, mit mondani. No. Inkább a, a gyakorlatias dolgokat látjuk, hogy van ugye az iskola, 97-ben is itt járt, akkor elvittük őt Glácsba a nagy össze-európai ökumenikus összejövetelre voltak, vagy tízezren, és ott szerveztünk neki programot, és emlékszem annak kapcsán csináltunk weboldalt neki, és mondta, hogy kettőt csináljunk, mert ez a két dolog jobb távol tartani egymástól. Az egyik a képzés, uh -huh. és a másik pedig a a szegényekért való küzdelem. Tehát ő ugyanakkor egy nagy mozgalmi vezető is, aki emberi jogi központot tart fenn, és a nyomor negyedekben nők képzése, meg mindenféle szociális munka, Ahmedabadban dolgoznak. És mondta, hogy hát ez a második, ez sokkal kevésbé támogatott, sokkal kevés, inkább kényes és veszélyes. Már a munka. Képzés? Azt, hogy a szegényekért kiállni. Mm -hmm. Tehát ők időnként ilyen, most például ott voltunk december 10-én az Emberi Jogok Világnapján, akkor is ott egy nagy demonstrációt szerveztek. Mm -hmm. Úgyhogy őnek időnként vissza akarják vonni az útlevelét, meg számtalan szor, tehát, mm -hmm. tehát valahogy ezt a kettőt igyekszik távol tartani egymástól, hogy ez a veszélyesség, ez ne háruljon rá az iskolákra is. Tavaly körülbelül fél ezer pedagógus van ebben az iskola hálózatban, Ők ahhoz. is mind indiaiak, egyébként? Igen, mindenki indiai, és ezeknek tartottunk tavaly év vége felé egy hónapig továbbképzést. Mi hát persze a magunk tudását próbáljuk hozzáadni őknek. milyen, na mi az, amit ti hozzáadtak? Igen. Az, az nagyon tetszett, hogy ezek az egyszerű falusi tanítók, úgyhogy kitettünk egy világtérképet a falra, ők ilyet még nem láttak nekik azt megmutatni, hogy Amerika mint földrész, hol lehet... Nincs Mi térkép az iskolában. Ezek nem ismertek, viszont halatlanul értenek ahhoz, amire szükség van. A növények, az állatok, a gyerekek, a táncok, az énekek, a hímzések, a főzés, a zenélés. A... Mert hogy ezek a tanárok sem feltétlenül keresztény valásol. Nem. Tehát ők is uh -huh. helybeli. Igen. Legtöbbjük olyan, aki maga is korábban ebben az iskola hálózatban végzett. Aha. Aztán akkor, elment főiskolára, és akkor visszajön uh -huh. a saját falujába. És azért izgalmas, nem akarom elterelni a témát, de tulajdonképpen jó volna, hogyha a Magyarországra is eljön egy ilyen misszió, és mondjuk a cigányok akkor tudna segíteni hasonló módon, és, és segíteni az, hogy ki jöjjenek belőlük azok az emberek, akik utána szellemi vezetők tudnak lenni. Uh -huh. Igen, ez már nekünk is többször eszénbe jutott, hogy. Hát, hogy egy indénak <gül> kéne eljönnie ide, ezt megcsinálni, mert azt biztos szerzettel fogadnák, mondjuk. Igen. Hát van is itt, ugye terézany, a nővérek dolgoznak uh -huh. például értben, de nem tudom, hogy éppen így a különösebben a cigányokkal van-e kapcsolatuk. Uh -huh. Úgyhogy a, tehát ők nagyon sok mindenhez jól értenek, amit csinálniuk kell, és mi azt meséltük, hogy most olyanok vagyunk, mint az időjárás jelentése az elején a műholdkép, amelyik távolról mutatja a ciklonokat és egyáltalán a földet, és aztán utána jön közelebb, hogy a helyi körülményeket megmutassa. Hát persze ott mindig vigyázni kell arról, hogy mit is mondunk, mert például tudtam hogy csak kb. 150 millió falusi néztévét Indiában, ami mm. tehát nem egy nagy arány még. Bár azért a... tudni kell, hogy több mint egy milliárd ember él Indiában. Igen, tehát, azért tehát az egy milliárd egy százmilliót meghaladták. Úgyhogy mindig, amikor a, a tolmács az mindig mondta, hogy hát ezt most máshogy fogja mondani, mert ők nem tudják mi az, hogy tévé, vagy milyen szem, szerencsési nem képzelni. tehát volt, amelyik igen. fél napot gyalogol, hogy egyáltalán eljön a képzés, mert semmiféle út megközlekedés, igen. ezek ilyen dzsungeliskolák sokszor. Igen. Ami a városi nyomódnegyedekhez képest az, az elviselhetetlen volt számunkra, az az hogy zaj és zúfoltság és kosz és minden a városokban de ezeken a dzsungel területeken nagyon jól éreztük magunkat. Ezek olyan egyszerű, boldog embereknek tűnnek, és mi magunk is ott a természetben nagyon jók, jól éreztük Ez magunkat. Ez a fajta oktatás, tulajdonképpen föl tudja őket készíteni arra, hogy úgy tartsák meg ezt a végülis boldog életet, élnek, hogy Távol tartsák magukat, tehát hogy mondjam, úgy legyenek civilizáltak, hogy mégse lesznek modern civilizáltak, mert én ebbe látom a oktatásnak, mert egy ilyen hátára, főleg a ami nyugati indítatású, a mondjuk, tudom, hogy ti egészen másoképpen fogjátok föl, hogy úgy próbálnak egy kultúrát elvinni, úgymond tágítani az emberek világképét, hogy ő minden rá a rákötik a pigmakokat az internetre, és uh -huh. legyen nekik is számítógépük és és a végén. Bevonni őket abba a fogyasztói társadalomba, ami nélkülük rendkívül boldogok voltak odáig. Igen. És a nyomortelepek is tulajdonképpen a fogyasztói társadalom szégyen foltjai, hisz az a kihasználás, a kizsákmányolás eszköze az, hogy az embereket elűzték a, az otthonukból, és beterelték őket ipari üzemekbe. Igen. Most éppen ugye Lisszabonban jöttem haza, ahol Development Days volt. Ez most volt, másodszor, tavaly volt először Brüsszelben. Ez azt jelenti, hogy az EU-ban van ugye a, a bizottságban egy tag, aki a Developmental, az a szegény országok segítésével foglalkozik. Ez a nemzetközi fejlesztés ilyen szép hivatalos neve van. És Hát itt most ott volt mindenki Európában körülbelül 2000 civil szervezet foglalkozik ilyesmivel, tehát ez egy hatalmas konferenciás vásár volt. És mi mindig olyan kilógunk egy kicsit a sorból. Azt a definíciót vittük oda, hogy csak az fejlődés, ami csökkenti az ökológiai lábnyomot. Tehát a, ezt a nyugati önpusztító civilizációs mintát exportálni, ez teljesen még gyorsabban tönkötetni a Földet. Úgyhogy ott is arra törekedtünk, hogy tehát mi valamilyen tudást átadtunk, és közben rengeteg fotót meg videót készítettünk, és mondtuk nekik, hogy Európában folytatjuk a képzést, és próbáljuk az európaiakat megtanítani, hogyan lehet nagyon egyszerű körülmények között sokkal boldogabban élni, mint ahogy jelenleg teszik a fogyasztói társadalomban. az india hangja magazinunkat. Bányai Igézágyok Simonyi Gyulával beszélgetünk, aki a alapítványnak az elnöke, aki fülelt, az meghallhatta, hogy Tarun Battacsárja indiai e, művész egy keresztény népéneket dolgozott föl. Aki járt templomba, az bizonyára szokta énekelni ezt. E, folytassuk ott, hogy Szedrik Prakás újta, hatjának a munkája során kibontakozott iskola hálózatban ti örök segítők vagytok most már hány éve? 20-30 évvel esetleg? 30, tehát 77-ben kezdtük ezt a támogatást. Ugye 10 évig csak egyszerűen küldtük a pénzt, és nem nagyon tudtunk semmi részletet róluk. Mostanában ebben az oktatásban is részt vettek, és öppen ott tartottuk, hogy hogyan tudnátok úgy mondani valamit, hogy ne a fogyasztói társadalomnak a, a, a mondjam, csak mondjuk úgy nagyon durván, a békőját akasszuk a szegény uh -huh. embereknek, akik a akik a természetben pillanatilag azért megélnek. Hát egy olyan... Nagyon vizuális, nagyon részvételi elvű és áram nélkül is működő formát kellett kitalálnunk, ami ezekben a dzsungeliskolákban működik. Azt mondta a prakas, hogy arra ne számítsunk, hogy ezek előadást hallgatnak, nem ahhoz vannak szokva. Úgyhogy egy nagy körbe körbeálltunk, és a Földön kartonokból kiraktuk a világhelyzetet. Elsősorban arra törekedtünk, hogy ők értsék, hogy a helyi, problémáiknak az okai. Tehát, hogy mondjuk azért van áradás, mert a Himalája oldalában kivágják az erdőket, uh -huh. vagy szárasság Tehát ezek, a amik ténylegesen érinti az ő életüket. Tehát sajnos az ő egyszerű boldog kis életüket nagyon feszélyezteti az, hogy, hogy a civilizáció terjeszkedik most is egy óriási gát épül, abban nem tudom hány száz falunak el kell költözni, mert elárasztják a területüket. Uh -huh. Persze nem adnak semmi kompenzációt, meg szóval nagyon... De hát a prakaséknak ez a, az egyik fő területe, hogy küzdenek ezekért a jogfosztottakért. Tehát ezt úgy hívjuk egyébként, hogy a földanya e, csoportjáték, csoportoktatójáték, és ezt ott itt Magyarországon is nagyon használjuk, és amikor uh, például bemutatjuk az ökológiai lábnyomát indiai egyfőnek, meg egy amerikai egyfőnek, akkor hát úgy nagy nevetés van, hogy kiderül, hogy milyen iszonyatos nagy a különbség, ilyen óriási nagy az amerikai lábnyom, és hogy Amerika is duplán túlterheli a területét. De azt megértik, hogy ez a lábnyom, ez, ez egy nagyon terhes. Uh, Igen, tehát tudják, hogy, hogy mennyi vizet használunk, uh -huh. mennyi fát, mennyi a talajt hogyan <coughs> rongálja az, hogyha túlterheljük a termél, uh -huh. termeléssel, az intenzív mezőgazdasággal, az élővilág, hogy pusztul. Ezek úgy, nekik elég közeli álló dolgok. Uh -huh. És uh, aztán, tehát miután elmondtuk a helyzetképet, a globális helyzetképet, akkor ők csoportokban összeültek, és sokat rajzolva, mert az abban ők nagyon ügyesek, kialakították, hogy na no és hogyan tovább. Mert mondtuk, hogy azt mi nem tudjuk megmondani, hogy ebből itt mi következik. Hát azt nektek kell kitalálni, és aztán még azt is kitalálni, hogy a gyerekeknek ezt hogy tanítjátok. Mész tanároknak szólt. Igen, igen, ezek nevelők. Hogy itt Európában a kisherceg élet stratégiának szoktuk ezt nevezni, amit mi megoldásként ajánlunk, de hát ott először is azzal kezdtük, hogy vajon van-e egyáltalán gugyarati nyelvű kisherceg, <gül> <gül> <gül> és hindi nyelven volt, de <gül> tehát nem, nem ismerik. Noha, tehát mi ezt Japántól Amerikáig jól tudjuk használni, de Indiában ott nem lehet, mm -hmm. ott akkor hogy kell. És tehát ők szépen nagyon jól kitalálták a dolgokat, a saját kis tanácskozásaikban. Tehát lényegében mi tehát egyrészt pénzt gyűjtünk, adományokat, és azok száz százalékban oda mennek, és nagyon hatékonyan dolgoznak. Egy gyereknek a teljes tanéve kijön egy magyar minimál, havi minimál bérből. Egy haviból. Igen, igen. Tehát mondjuk abban a 60 ezer forintból megvan egy gyereknek a teljes tanévi szállása, étkezése, taneszközei oktatása. Uh -huh. Mert, de most persze ők Ez azt is jelenti, hogy vannak emberek, akik ezt föl is ajánlják, és azt mondják, mondjuk én egy gyereket szponzolok egy évig, és van annyi uh. pénz, ami szerintem oda 60 ezer forintot. Igen, igen. Tehát ez egy Aha. jellemző dolog, hogy valaki beállítja a bankszámláján, és havonta ezer érkezik Jelen. hozzánk. Uh -huh. igen. És ezt a hatékonyságot persze azzal érik el, hogy, hogy mindent maguk csinálnak. Tehát a lányok, a nagyobb lányok nevelik Például nálunk a Ciszter gimnázium, a szomszédépület, 800 diák, kb. 80 pedagógus. Tehát 10 diák jut egy pedagógusra. Indiában 36 ezer diák, fél ezer pedagógus. Ez azt jelenti, hogy egy 70 diák Majdnem. jut körülbelül uh -huh. egy, egy nevelőre. De a, tehát a nagyobbak részt vesznek a kisebbek uh -huh. nevelésében, a reggel 5 fölkelnek a lányok, és sütik a csápát itt száz számra, főzik a kérdéseket. 9 Hogy van ez? Igen, ezek ben lakásos iskolák. És hát nem főleg, nehéz volna elmenni a faluba, tehát messzi van? Ő, tehát ezek ilyen, mondta, tehát jó néhány faluk között van egy ilyen, és akkor ott, oda járnak, mert bejárni a faluból, igen, hát ott nincs közlekedés nagyok a távolság. Mondjuk ez megfelel az idehagyománynak, mert a gurukulap iskola is hasonló, ahol uh -huh. beodadták a gyereket már a kiskorától a tanítónak, és ő, ő, ő gondoskodott az ellátásáról. Uh -huh. Igen, Tehát ez a hagyományok ez nem ütít. Csak hogy a, a gyereket kiadják a szülők teljesen uh -huh. a kezükből. Most arra nagyon vigyáznak, hogy a szülő maga is járuljon hozzá, bármilyen szegény is, mm. valamivel járuljon hozzá. Tehát legyen ez, hogy ownership, nem mondják angolul, a, érezze a sajátjának az egész ügyet. És hát a bolyt tudnak hozzájárulni? A terményekkel. Mm -hmm. És hát mindent maguk takarítanak, maguk mm -hmm. mosnak. Szóval azért önellátó közösségek. Mm. Azért az is jelenti, hogy az 500 tanáron kívül akkor nagyon sok személyzetre nincs szükség? Nincs. Igen, gyakorlatilag mindent tudj maguk. Aztán például a, ez egy, ezt mi támogatjuk, hogy a melegvíz az napenergiából legyen, tehát az épület tetején legyen, de ez, ez még nem igazán terjedt el, tehát lassan. Vagy a, a napkonyha. Van egy-két iskola már, ahol ilyen nagy parabolantennákat a szakácsnő úgy ráirányítja a kis a, a nagy fazékva, és akkor úgy föl, de ez is nehezen terjed. Azt szeretik a főzéskor, hogyha érzik az illatát, látják, hogy hogy alakul az, hogy egy ilyen zárt edényben, és akkor a nap majd megfőzi. Ez nehezen terjed ez a technika. Téneket tartanak, és akkor csinálnak ilyen kis tehén gáztűszélyeket? hogy az ott nem divat? Hát mi ugye a, a száz másfél száz iskolából összesen talán egy 8 ban jártunk most, ott ilyesmire éppen nem találkoztam, de hát a konyha kert az megy természetesen, mm -hmm. ami, meg hát te, te azok voltak mindenhol, hogy pontosan miket csináltak még. Rövid idő volt, egyébként most először voltunk ilyen nagyobb úton, mivel hogy soha nem akartunk pénzt költeni utazással, úgyhogy egyszer 80 96-ban látogattuk meg egyszer, eh, nem 96-ban, és egyszer 2004-ben. Tehát valójában most gyorsult fel a dolog amiatt, mert az EU csatlakozással Magyarországnak kötelezővé vált a szegény országok támogatása, és ezért hát már korábban is, már OECD országként kötelező volt, csak senki nem vette komolyan. De ez egy esélyt is jelent a pályázatoknál. Vagy igen, minden? tehát emiatt most már tudunk jól pályázni. India hangja végéhez érünk, Simon Gyulával beszélgetünk. Az igazság, hogy erről még többet érdemes lesz beszélni, hogy lehet, hogy majd egyszer folytatjuk, hogy még mi mindent tapasztaltatok Indiába, illetve ez a segítség India irányába, egy indiai iskola rendszertámogatás, ez olyan mértékig különleges, szerintem a magyar ember számára ez hihetetlen, hogy Magyarországon indult ez, és ez lehetséges egyáltalán. Hogyan tovább? A bocs.hu weboldalon, ott vannak külön india részek, tehát a hallgatók ott tudnak tovább tájékozódni, az egész. Simán be a www.bocs.hu Igen, de égen. www nélkül is Igen. működik, bocs.hu, sőt most már bocs.eu ként is működik, mm -hmm most már olyan is létezik, és akkor ott rögtön látnak egy india gombot, és akkor magyarul, angolul ott rengeteget, tehát 13 éve működik a weboldal, ami már összegyűlt rajta, ilyen régi kis érdekességektől a legfrissebb hírekig minden van. Tehát egyrészt ezt tudom javasolni, ez a a havi 5000 forint, ez egy nagyon jó kis elkötelezett dolog. Tehát, ha valaki beállítja a bankszámláján, és akkor lényegében egy gyereket, mondhatni, örökbefogadott vagy ellátott, de mm. ott alapelv alapjában senkinek nem lehetnek ilyen kiváltságai, hogy na no, neki mondjuk svéd támogatói mm. vannak. Tehát az adományok mindig az iskola egészéhez érkeznek, és a gyerekek közt esze teljesen felborítaná a közösséget, hogyha egyesek külön ajándékokat kapnának, vagy külön jobb lehetőségeket. Szedrik atya, mikor jön legközelebb? Mert gondolom, lesznek azok, hogy szeretnének például vele is beszélni. Igen, tehát ugye eleinte kb. 87-9, igen, 87 93, 97, 2000, 2002, 2005, 2007, vagy most a nyolcadik úgy, gondolom, valahogy két-három éven belül. Uh -huh. 2005-ben, nem, 2002-ben, a Bazilikában, itt Pesten, ő eskette a nagyobbik lányunkat, akik direkt úgy időzítették az esküvőjüket, az egy óriási esemény volt, utána egy Fél ezer fős lagzi, és a lányomék fölkínálták, hogy ők nem kérnek nászajándékot mindenki fizessen be az indiai iskolák javára, amit Nász ajándékra szánna. Úgyhogy ott összeért egy félmillió forint, plusz egy félmillió még a persejezésből, meg az óriási banzáj volt, teli volt a bazilik, a tévé kijött, mert ez annyira érdekes volt, hogy tényleg Indiát támogatni innen. Úgyhogy ezt úgy nagyon szeretjük csinálni, hát a családunk is, de széles több százfős baráti kör, az amelyik ezt összeadja, ezt a pénzt, és most már egyre szélesebb körben ismerté válik. Köszönjük szépen, az időnk végére érkeztünk. Még egyszer elmondanám, hogy akkor a Bocs, így ahogy mondjuk C esbocs.hu vagy bocs.eu címen nézzék meg Simonyi Gyuláék programjait. Egyébként ez a bocs.hu ez egyik legizgalmasabb ökológiai anyagokat tartalmazó honlap Magyarországon, úgyhogy lehet ottam bányászni szerintem heteken keresztül. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe, és én is köszönöm, hogy velünk voltak. Két hét múlva fogunk ismét jelentkezni.